Поговоривши на ту тему, гості почали прощатись, але тут Тетяна Степанівна згадала, чого вона властиве прийшла. Їй здається, що панові Валер'янові після його промов на мітингах небезпечно сидіти вдома. Лучше б перечекати цей лихий день десь у сусід, в певному місці. Горбачевський перечив навпаки, лучше сидіти вдома, не з'являтись на вулиці. Квартири їхньої добре не знають, бо вони недавно переїхали сюди. А коли побачать замкнені віконниці, то подумають, що дім порожній. Ні, ні, ні. Я лишуся вдома. Що буде, те й буде. заспокоював їх на прощання Чубинський. Чоловік і жінка лишились самі. Він бігав по хаті серед хмар диму, немов хотів розбити неспокій. Пані Наталя сиділа пригноблена. Нарешті Чубинський сів біля жінки. Ну. Не турбуйся ж так дуже, заговорив він до неї, намагаючись бути спокійний. Ніхто нас не зачепить. От погукають трохи та й розійдуться. Я, я спокійніша, ти не звертай уваги, так трохи нерви. Я теж гадаю, що нічого не буде. Вона ледве здержувала себе, щоб не тремтіти. Я певний, що хуліганів мало, народ не піде за ними. Так, певно, що хуліганів і не дійде до того, щоб проливалась кров. Ах, Боже, певно, не дійде до того, щоб...» Тепер, коли вони лишились самі без людей, всій темній хаті, оточеній чимись грізним і невідомим, та намагалися скрити в розмові один одного свої думки і свій неспокій, тривога зростала, збиралась круг них немов гримлячий газ. Чи ж бо він годен опертий сліпій злобі дикої маси, яка не знає, що чинить він, беззбройний? Вона те знала. Ну, а коли прийдуть до них? Що ж, коли прийдуть, вони заставлять двері меблями і будуть захищатись до краю. Вони забарикади... дзень -дзелень. дзень. Дзень-дзень! Сильний, різкий дзвінок вдарив у передпокої. Чубенський аж скочив. Не ходи. Не очиняй!» – благала пані Наталя, заламуючи руки. А дзвінок скакав, хрипів, казився. Чубенський кинувся до кухні. Варваро, Варваро, ц, не кричи так. Але Варвари не було. Що ж робити? Треба щось робити, де ж та Варвара? Вбігла нарешті Варвара. То пан доктор дзвонять. Зараз йдуть через кухню. Доктор сливив біг. Високий і здоровий він махав руками, як вітряк крилами, і ще на ходу кричав. Сидите собі, голубчики, і не знаєте, що діється. Б'ють, забивають, поріжуть, кажу вам, як курчат. Розбили квартиру доктора Гарніє, знищили всю його струменти, жінку волочили за коси, а гарніє забрали собою. Носить тепер портрет на чолі хуліганів. Маєте раз. О, Боже! Іваненка стягли з вожчика, розбили голову. Маєте два. Залізко мусив присягати на самодержавіє, бо били люто. Маєте три. А кушерку Рашкевич, кажуть, на смерть забили. Поліції нема. Щезла. Нас віддали п'яній голоті. Треба всім зібратися на Майдан колодуми, чуєте? «Зараз! Зараз треба зібратися і відбиватися оружно!» Доктор кричав так сильно, немов на площі перед народом. Пані Наталі той крик розривав груди. «Ах, тихше! Тихше! Почують!» Благали її очі і болісний вираз. Притискала до грудей руки і все жахом шептала. «Пане доктор! Пане докторе! Будьте ласкаві! Ах, Боже!» Але доктор не слухав. «Беріть револьвер!» – кричав він. І ходім зараз. Я не маю револьвера, сердито скрикнув Чубинський. Ту. аж свиснув доктор. Як ви не маєте оружя? Та ми вміємо тільки промови говорити, а як прийде що до чого. Ні, голубчики, так не можна. Сидіть вже собі тут, поки не накриють, як курку решетом, а я піду. Куди? кричав собі пан Валер'ян. Це ж безглуздя, ви нічого не вдієте. Але доктор махнув руками і з криком вибіг із хати.